34. fejezet A görög pénzember reményekkel telve bemutatta a vezírt, akit gyilkos kísért, a többi bankárnak. Csalárdul behozták az országba a pénzt, számlát vezettek az ügyfeleiknek, kamatra adtak kölcsönt és különféle banki műveleteket bonyolítottak le saját társaságuk legnagyobb hasznára. Egyre a dolog előnyeit ecsetelték. Az erős állama kedves szerint irányíthatja a rendszert, a maga javára használhatja fel a javakat, amelyeket az alattvalók kénytelenek lennének rábízni. Míg a vezír a bankárokkal beszélt, Kem rendőrei főnökük parancsára levetették líbiai és görög álruháikat, és bezárták a város kapuit, mit sem törődve a nyugtalanná váló tömeg tiltakozásával. Három férfi a falon átmászva igyekezett elszökni, de túlságosan elkémnyelmesedtek már, és így próbálkozásuk kudarcba fulladt. Letartóztatták, és a rendőrfőnök elé őket. Az egyik nagy hangon védekezett. Azonnal engedjenek el minket! Maguk bűnösök, pénzt rejtegettek. Hát nincs joga ítélkezni felettünk. Bíróság elé kell állítanom magukat. Amikor a három embert a vezír elé vezették, és az elárulta nekik a rangját, és felsorolta a tisztségeit, a dühük elpárolgott. Hangosan siránkozni kezdtek. Bocsásom meg nekünk! Hibáztunk, mi, mi becsületes kereskedők vagyunk! A nevük és a foglalkozásuk? A három egyiptomi férfi bútorkészítő volt. A Delta vidékről érkeztek, a termékeik egy részét a görög városba szállították, anélkül, hogy számladásaikban feltüntették volna ezt. Úgy tűnik, hogy Jogtalan haszonra tettek szert, és ezzel megkárosították honfitársaikat. Vagy tagadják? Egyikük sem mert tiltakozni. Ne, ne ítéljen el szigorúan, véletlen botlás volt. Alkalmazni fogom a törvényt. Pászer a főtéren hívta össze a bíróságot. Kem és a közeli gazdaságban dolgozó öt egyiptomi paraszt alkotta az eskütszéket. A vádlottak, nagy részük görög volt, nem vitatták sem a vádat, sem a javasolt ítéletet. Az eskütszék elfogadta azt a büntetést, amelyet a vezír kívánt. A bűnösöket kiutasították az országból, és egyszer mindenkorra megtiltották nekik, hogy egyiptomi földre lépjenek. A lefoglalt pénzdarabokat beolvasztják, majd a templomoknak adják, ahol szent tárgyakat készítenek belőlük. Ha az idegen kereskedők alávetik magukat az egyiptomi gazdaság szabályainak, a város továbbra is az övék maradhat. A bankárok főnöke megköszönte a vezírnek az ítéletet. – Attól féltem, hogy szigorúbb lesz a büntetés – valotta be. – A kárgei fegyenctelep állítólag maga a pokol. – Én túléltem. – Maga? Mentmosé azt remélte, hogy ott fehérednek ki a csontjaim. A maga helyében én nem becsülném alá Mentmosé ármányait. Ravasz és veszélyes ember. Na, jól tudom. Maga véget vetett a pénzrendszer fejlődésének. Tudja, hogy ezzel félelmetes ellenség gyűlöletét vívta ki, aki hatalmas nyereségre számított belőle? Beltran gazdagságának egyik forrását apasztotta el. Hát! Örülök neki. Mit remél? Mennyi ideig maradhat vezír? Amíg csak a fáraó kívánja. Pászer, Kem és a pávian egy gyors hajón indultak a partmenti városba, Rakotiszba. A vezír a számtalan víziúttal behálózott, zöldelő delta vidékben gyönyörködött. Ahogy haladtak északfelé, felé, úgy tágult a vízi birodalom. A nírus szétterült, felkészült az álmodó, gyengét tengerrel való frigyére, amelytől megrészegülnek a végső, bizonytalanná váló pártvonalú földek. A delta torkolatában egy világ olvad bele a kékes végtelenbe és született újjá hullámok formájában. Rakotis a hal feldolgozásáról volt híres. A kis kikötő külvárosaiban volt a delta számos halászati vállalkozásának a székhelye. Az emberek a szabadban, a piacon vagy a raktárakban tisztították, belezték és lapították a halakat, azután vagy fatörzsekre akasztva a napon szárították, vagy meleg homokba, esetleg fertőtlenítő hatású iszabba ásták őket. A szárítás után következett a sózás. A legszebb halakat olajban tartósították, a tengeri pérhal ikráját félretették, és szárított kaviárt készítettek belőle. Az ínyencek szerették a friss halat. Roston sütötték meg, és köménnyel, oregánóval, korianderrel, borssal ízesített szózt tettek rá. Az egyszerű emberek rendszerint szárított halat ettek, amely ugyanolyan hétköznapi ételnek számított, mint a kenyér. Egy pérhal egy korsó sört ért. Egy kosárnyi nílusi sügérért egy szép amulettet lehetett kapni. Pásszer meglepődött, hogy milyen csend honolt a kereskedővárosban. Sehonnan nem hallatszott énekszó, sehol nem csoportosultak az emberek lelkesen alkudozva. Ráadásul egyetlen szamár karaván sem tűnt fel. A pávián egyre izgatottabbá vált. A kikötőben egyetlen hajó sem horgonyzott, de a rakparton hagyott halászhálókon néhány ember aludt. A város legfontosabb hivatala, ahol a készleteket és a szállításokat tartották nyilván, egy lapos tetejű, egyszintes épületben működött. Ide tért be kemmel és gyilkossal. A ház minden szobája üres volt. Egyetlen iratot sem láttak sehol, mintha soha nem is létezett volna itt irattár. Sem írnok tekercset, sem piszkozatot nem találtak. Semmi jele nem volt annak, hogy valaha írnokok dolgoztak a házban. Mentmosszé nem lehet távol, vihetek Gyilkos érzi, hogy itt van a közelben. A fávián megkerülte az épületet, és a kikötő felé indult. Kem és Pászer utána ment. Ahogy a majom egy rozoga bárkához közeledett, Öt torzomborz és meglehetősen rossz szagú ember tápászkodott fel a hálók közül, kezükben a halak kibelezéséhez használt késekkel. Tűnyelek el innen! Semmi keresztény valójuk itt! Maguk Rakotisz utolsó lakói? Tűnyelek el innen! Kem vagyok a rendőrfőnök. Beszéljenek, különben bajban lesznek. – A Feketéknek délen a helyük. Kotrodj vissza oda, ahonnan jöttél. – Engedelmeskedni fogtok az itt jelenlévő vezír parancsainak? A halász felnevetett. – Hé, vezír! Az a Memphis-i irodájában henyél. Rakotizban mi vagyunk a törvény. – Tudni akarom, hogy mi történt itt, mondta pászer nyomatékosan. Az ember a társaihoz fordult. <gül> – Halljátok ezt! A nagy bíró! Az hisz ittán, hogy megijedünk a majmától! Gyilkosnak a sok jó tulajdonsága mellett volt egy nagy hibája is. Az önérzetessége. Rendőrtiszként nem tudta elviselni, hogy a rendfenntartókon gúnyolódjanak. Hirtelen vetődésével meglepte a halást és a csuklójába harapva azonnal le is fegyverezte. A második férfit is leütötte, mielőtt az közbeléphetett volna, a harmadikat pedig elgáncsolta. Kelme közben könnyűszerrel elbánt a maradék két vékony dongájú férfival. A rendőrfőnök felsegítette azt a halást, amelyik még képes volt beszélni. Miért hagyták el a várost a lakói? A vezír parancsára. Na, kihozta a parancsot. A személyes hírvívője. Ment Te találkoztál vele? Hát itt mindenki ismeri. Azt mondják, voltak gondjai, de végül elrendeződött a dolog. Jó, te ismét az igazságszolgáltatásnak dolgozik. Jóban van a kikötői hatóságokkal. Azt beszélik, hogy görög pénzt adott nekik fémdarabokat, és hogy gazdaggá teszi a barátait. Ezért mindenki azt csinálja, amit ő mond. És mit mondott? Azt, hogy egy fertőző betegség miatt a tengerbe kell dobnunk a füstölt hal készleteket, és azonnal el kell hagynunk rakotiszt. Először az írnokok mentek el, aztán a munkások és az itt élő emberek. Hm, és ti miért maradtatok itt? Nem tudtuk, hova menjünk. Pávián toppantott egyet. Aha, uh -huh. ment most szél lefizetett igaz? Nem, mi... Gyilkos megragadta a halász nyakát. Szemében kegyetlenség villant. I igen, igen, igen, őrávárunk várunk. Hova ment? A, a mocsárba, nyugat felé. Miért? De megsemmisíti a táblákat és a papíruszokat, amelyek a hivatal épületében voltak. Uh -huh. Mikor ment el? Kevéssel napkelte után. Amikor visszajön, elvezetjük a nagy csatornához, és elmegyünk vele Memphisbe. Házat és földet ígért nekünk. És ha megfeledkezik erről, a halász rémülten nézett fel a nubiaira. Ez a az lehetetlen, hiszen megígérte, mert bosszénak nem számít az adott szó. Született hazudozó. Sohasem sem dolgozott pászervezírnek. vezírnek. fel a bárkára és vezes minket. Ha segítesz, elnézőek leszünk. Olyan félig vízi, félig füves részeken hajóztak, ahol Kem és pászer képtelen lett volna megtalálni az utat. Amerre elhaladtak, felzavart fekete íbiszek röppentek az ég felé, ahol kis kerekfelhők fodrozódtak az északi szélben. A bárka oldala mentén olykor a vízhez hasonlóan zöld színű kígyók tekerektek. A halász meglepően könnyen tájékozódott a barátságtalan labirintusban. Itt átvágunk, magyarázta. kora előnt nyert, de így érhetjük mielőtt kijutna a főcsatornára, ahol a szállítóhajók járnak. Kem segített az evezésben a halásznak. Pászter a horizontot kémlelte, a pávián szundikált. Gyorsan múltak a percek. A vezír fejében megfordult a gondolat, hogy a vezetőjük talán becsapja őket, de gyilkos derűje őt is megnyugtatta. Amikor a pávián felállt a hátsó lábára, a három férfi hinni kezdte, hogy nem volt hiába való a sietség. Pár perccel később, a nagy csatornától mindössze egy kilométerre észrevettek egy másik bárkát. A bárkában egy kopasz férfi ült, vörös koponyája fény lett a napsütésben. – Mentmoszé! – kiáltott Kem. – Állj meg, Mentmoszé! A volt rendőrfőnök egyre gyorsabban nevezett. A két bárka között mégis kérlelhetetlenül csökkent a távolság. Mentmoszé belátta, hogy nem tud elmenekülni előlük, ezért szembefordult velük. Elhajított egy dárdát, és az pontosan a halász melkasába fúródott. A szerencsétlen kibillent a hajóból, és elmerült a mocsárban. – Húzódjon le mögöttem! – paracsolt Kem a vezírre. A beugrott a vízbe. Mentmosé egy másik dárdával megcélozta a núbiait, aki az utolsó pillanatban elhajolt a dárda elől. Pásszer nehezen forgatta az evezőt, beleakadt vele a tavírózságba, és jó néhány percbe telt, mire sikerült kiszabadítania. Mentmosé már a harmadik dárdát tartotta a kezében. Habozott. A majmot vagy a núbiait ölje meg előbb. Gyilkos a vízből kibukkanva, Mentmosé bárkájának az orrába csimpaszkodott és megingatta a bárkát. Megpróbálta felborítani. A csónakban egy kősúj volt Ment Mentmosé ezzel a kővel igyekezett összezúdni az állat ujjait, aztán a lángyával próbálta átdöfni a majom kezét, hogy a fához szegezze. A sebesült pávián az utolsó pillanatban eresztette el a bárka orrát. Kem ugyanebben a percben ugrott át a szökevény bárkájába. A testes, elpuhult mentmoszé váratlan erővel védekezett. Dárdájának hegye felsértette a núbiai arcát. Kem elveszítette az egyensúlyát és elterült a bárka fenekén. Az alkarjával kivédett egy csapást, mentmoszé dárdája két deszka közé szorult. Pászer odaért mentmoszé mellé, a volt rendőr el akarta taszítani a vezír bárkáját a sajátjától, de ekkor Kem elkapta a jobb lábát, és Mentmosé beleesett a mocsárba. – Hagyjon fel az ellenállással! – parancsolt rá Pászer. A fogjunk! Mentmosé nem eresztette el a fegyverét. Alig célozta meg a magasra emelt dárdájával a vezírt, rettenetes üvöltést hallatott, a tarkójához kapott és eszméletét eltűnt a posványos vízben. Pászer látta, hogy egy macska hal tova úszik a csatornát szegélyező nádasban. A nílusban ritka volt ez a hal. Mégis sokan a vízbe fúltak miatta, mert olyan erős áramütést mért az úszó emberekre, amikor nekik ment, hogy azok eszméletüket vesztették. Kem ilyetten vette észre, hogy a páviánya egy áramlattal küszködik, A vízbe ugrott és segített neki visszamászni a bárkába. A majom méltóság teljesen előre nyújtott a sebesült mancsát, szinte szabadkozva, hogy nem sikerült letartóztatnia a gonosz tevőt. Sajnálom, szárakozott a núbiai is. Mentmosze már nem fog beszélni. Visszaindultak Memphisbe. A vezír az egész úton csüggetten hallgatott. Noha ismét sikerült a Beltrán titkos hatalmán, Szánta a halást, hiszen csak akaratlan cinkosa volt Mentmoszének. Kem gyilkost ápolta, akinek szerencsére nem voltak súlyosak a sérülései. Noferet majd teljesen meggyógyítja. A núbiai átérezte a vezír kétségeit. Én nem sajnálom Mentmoszét. Az a gazember olyan hitvány volt, hogy egy rohadt, férges gyümölcsöt se él. Miért ilyen kegyetlen Beltrán bandája? A nagyravágyása mindenkire szerencsétlenséget hoz. Maga megvédheti az országot a démonoktól. Ne adja fel! Én arra készültem, hogy betartassam a jogszabályokat. Nem arra, hogy a mesterem gyilkosa után nyomozzak, és hogy ennyi tragédiának legyek a szemtanúja, a vezírtiszte keserűbb, mint az epe, mondta a fáraó a kinevezésemkor. A pávián rátette a vezírvállára a sebesült mancsát, és nem mozdult, amíg meg nem érkeztek Memphisbe. Kem segítségével Pászer hosszú jelentést fogalmazott a történtekről, amikor egy írnok lepecsételt papíruszt tett elé. A vezírnek szóló írás rakotizból érkezett, sürgős és bizalmas jelzés állt rajta. Pászer széttörte a pecsétet, és fennhangon felolvasta a meglepő levelet. Én, Ment Mosze, a volt rendőrfőnök, akit igaztalanul ítéltek el, feljelentem Pászer vezírt alkalmatlanságáért, bűnös és felelőtlen döntéseiért. Több tanú szeme a tengerbe dobatta a szárított halkészleteket, megfosztva ezzel több hétre a deltavidék lakóit az élelemtől. Mivel a panaszt neki magának címzem, a törvény szerint kénytelen lesz lefolytatni a saját perét. Ha, hát ezért semmisítette meg bentmoszé a halászokra vonatkozó iratokat, hogy ne lehessen cáfolni, amit állít. Hmm. De igazat állít a levelében állapította meg a vezír. Annak ellenére, hogy a vágya szemenszedett hazugság, kénytelen vagyok pert indítani, és tisztáznom kell magamat. Rekonstruálni kell a történetet, tanúkat kell találni, és be kell bizonyítani, hogy ő áskálódott ellenem. Ezzel a beltrán azt tehet, amit akar. Kem megvakarta a faórát. Nem elég a perhez, hogy ezt a levelet elküldte magának. Nyilván Beltranon vagy egy másik főtisztviselőn keresztül is panaszt akar tenni, hogy maga kénytelen legyen foglalkozni a vágyaival. Hát természetesen. De most csak ez a papírus maradt. Igen ám, de ez elég ahhoz, hogy elindítsuk az eljárást. Ha ez a papírus nem létezne, akkor ügy sem lenne belőle. Én nem semmisíthetem meg De én igen. Kem kivette a papírust pászer kezéből, apró darabokra tépte, majd szétszórta a szélben.